CAPITOLUL 68 Într-o dimineață, Filip se sculă cu capul tulbure și, întinzându-se din nou în pat, își dădu deodată seama că e bolnav. Îl dureau brațele și picioarele și avea fiori. Când proprietarea sa aia aduse micul dejun, el îi strigă prin ușa deschisă că nu se simte bine și ceru o ceașcă de cei și pâine prăjită. Peste câteva minute auzi o bătaie în ușă și-și făcu apariția Griffiths. Stăteau de mai bine de un an în aceeași casă, dar nu vorbiseră niciodată, salutându-se doar din cap când se întâlneau pe coridor. Domnule, am auzit că nu te simți prea bine," zise Griffiths. M-am gândit să trec să văd ce ai." Roșind, fără să știe de ce, Filip încercă să ia lucrurile în ușor. Spera să se facă bine în câteva ceasuri. Unde? cred că n-ar fi rău să-mi dai voie să-ți iau temperatura," zise Griffiths. Dar e absolut inutil," răspunse Philip, țăfnos. Ei, haide, haide!" Philip își puse termometrul în gură. Griffiths se așeză pe marginea patului și de degajat câteva minute, apoi îi scoase termometrul și se uită la el. Uite ce e, șefule, trebuie să stai în pat și am să-l aduc pe bătrânul Deacon să te vadă." Aș, fleacuri," zise Philip, nu e nimic grav. Te rog, nu te deranja pentru mine." Dar nu e niciun deranj, ai temperatură și trebuie să stai în pat. Hai să mă asculți, nu?" Griffiths avea o manieră cu totul încântătoare, un amestec de gravitate și amabilitate care era de-a dreptul fermecătoare. Extraordinar ce bine știi să te porți cu bolnavi murmură Filip închizând ochii zâmbitor. Griffiths îi aranjă perna, îi netezi cu îndemânare cearșaful și pătura și îl înveli bine. Apoi se duse în camera cealaltă căutând un sifon, dar ne găsind îi aduse unul din apartamentul lui. Apoi îi trase jaluzelele făcând întuneric în cameră. Ei, acum încearcă să dorm și eu am să-l aduc pe moșneac de îndată ce-și termina vizita prin saloane. Lui Filip îi se păru că au trecut ceasuri nesfârșite până să vină cineva la el. Îi plăsnea capul de durere, îl chinuiau junghiurile din brațe și din picioare și se temea să nu izbucnească în plâns. Apoi auzi o bătaie nușă și intră grifis, sănătos, voinic și vesel. L-am adus pe domnul doctor Dican, zise el. Doctorul, un bătrânel de o blândețe deosebită pe care Filip îl știa din vedere, se apropie de pat. După câteva întrebări și o cercetare rapidă, urmă diagnosticul. Cum interpretez cazul?" îl întrebă el pe grifiz, cu zâmbetul pe buze. Stare gripală. Corect." Doctorul Dican. Aruncă o privire prin camera sărăcăcioasă a lui Filip. N-ai vrea să vii la spital? Îți dau o rezervă și poți fi îngrijit mai bine decât aici." Aș prefera să rămân aici," zise Filip. Nu vroia să fie deranjat și îl intimida orice schimbare de mediu. Avea oroare să le vadă pe infirmiere agitându-se în jurul lui și se temea îngrozitor de curățenia rece și apăsătoare de la spital. Îl pot îngriji eu, domnule doctor," zise imediat Griffiths. — A, bine, atunci e în regulă. Îi scrise o rețetă, dădu câteva instrucțiuni și plecă. — Acum o să trebuiască să faci exact ceea ce-ți spun, zise Griffith. — Să știi că eu o să fiu și infirmieră și soră de noapte. — Ești foarte drăguț, dar nu cred că o să am nevoie de nimic, zise Filip. Griffith își puse mâna mare, rece și uscată pe fruntea lui Filip și atingerea ei păru să-i facă bine bolnavului. Mă duc doar până la farmacia spitalului să fac rețeta asta și pe urmă mă întorc." Peste puțin timp îi aduse doctoria și de două o doză lui Filip, apoi se duse sus ca să-și aducă niște cărți. Nu te superi dacă azi după amiază o să stau să lucrez în camera de alături, nu?" zise el când coborâ. Am să las ușa deschisă ca să mă poți striga dacă ai nevoie de ceva." Mai târziu, în cursul zilei, trezindu-se dintr-o toropea la apăsătoare, Filip auzi glasuri în camera lui de zi. Griffiths avea o vizită. Îl auzi spunând. Știi ce? Ar fi mai bine să nu vii vidi seară. Peste câteva minute intră altcineva în odaie și-și exprimă surprinderea când îl găsi pe Griffiths acolo. Filip auzi explicația pe care o dădea Griffiths. Îl îngrijesc pe un tip din anul doi care stă aici. Prăpăditul a făcut gripă. Astă seară nu jucă muist, bătrâne. Curând grifis rămase iar singur și Filip îl strigă. Ascultă, nu cumva ți amân petrecerea de astă seară? Întrebă el. Ba da, dar nu din pricinata. ta. Trebuie să învăț la chirurgie. Zău că n-are rost să o amâni. Mie o să-mi treacă, nu e cazul să-ți bați capul cu mine. Lasă, nu-ți face griji din pricina asta. Starea lui Filip se înrăutății. La căderea nopții începu să delireze, dar spre dimineață se trezi dintr-un somn agitat. Îl văzu pe grifiz sculându-se dintr-un fotoliu, îngenunchind și punând cărbun pe foc cu mâna. Era în pijama peste care își îmbrăcase un halat de casă. Ce faci aici?" întrebă el. Te-am trezit cumva? Încercam să ațeți focul fără să fac prea multă gălăgie." Dar cum de nu ești în pat? Cât e ceasul?" Trebuie să fie vreo cinci. M-am gândit că poate n-ar strica să rămân cu tine peste noapte. Am adus și un fotoliu pentru că m-am gândit că dacă-mi pun o saltea pe jos, o să dorm atât de profund încât n-o să te aud când o să vrei ceva. Îmi pare rău că îți dai atâta osteneală cu mine, gemul Filip. Dacă cumva te molipsești de la mine." Atunci o să fie rândul tău să mă îngrijești, bătrâne," zise Grifis râzând. Dimineața Griffiths ridică jaluzelele. Părea palid și obosit după garda aceasta de noapte, dar optimismul nu-l părăsise câtuși de puțin. Ei, și acum dăm voie să te spăl," îi spuse el vesel lui Filip. Dar mă pot spăla și singur," zise Filip rușinat. Mofturi! Dacă erai într-o rezervă, te-ar fi spălat infirmiera. Și ce poate ea să facă, pot face și eu." Fiind prea slăbit și prea deprimat ca să se mai împotrivească, Filip îl lăsă pe grifiz să-i spele mâinile și fața, picioarele, pieptul și spinarea. O făcea cu o tandrețe fermecătoare, dând drumul în același timp la un șuvoi neîntrerupt de conversație prietenească. Apoi îi schimbă cerșaful așa cum se făcea și la spital, îi bătu perna și aranja aranjea așternutul. Ce n-aș da să mă vadă sora Artur? Ar fi o mare surpriză pentru ea. și o să treacă și doctorul Deacon să te vadă. Nu înțeleg ce te face să fii atât de bun cu mine," zise Filip. Fac și eu o puțină practică. Eu o adevărată desfătare să am și eu un pacient." Griffith îi dă dumicul dejun și se duse să se îmbrace și să mănânce și el ceva. La zece fără un sfert se întoarse cu struguri și flori. Vai ce drăguț ești," zise Filip. Zăcul a pat cinci zile. Nurah și cu Griffith făcură cu schimbul ca să-l îngrijească. Deși Griffiths era de aceeași vârste cu Filip, adopta față de el o atitudine maternă, dar și plină de umor. Era un om care se gândea la toate, se purta cu blândețe și știa să-ți dea curaj. Dar cea mai mare calitate a lui era vitalitatea care părea să aducă sănătate oricărei persoane cu care venea în contact. Filip nu era obișnuit cu cocoleala de care se bucură majoritatea oamenilor din partea mamelor sau surorilor lor, și era profund afectat de tandrețea aproape feminină a acestui tânăr voinic. Se făcu bine, apoi Griffith, pierzându-și vremea prin camera lui Filip, îl amuză relatându-i cu mult haz tot felul de aventuri amoroase. Era mare amator de flirturi, fiind în stare să aibă trei sau chiar patru în același timp, și nu putea exista lucru mai plăcut pentru urechi decât felul cum descria el trucurile la care era silit să recurgă, pentru a ieși din încurcătură. Avea darul de a arunca o strălucire romantică asupra tuturor lucrurilor care i se întâmplau. Era înglodat până în gât de datorii, toate obiectele lui de preț erau amanetate, dar îi zbutea întotdeauna să-și păstreze optimismul, extravaganța și generozitatea. Avea o fire de aventurier, îi plăceau oamenii cu ocupații nesigure și cu intenții dubioase. Avea nenumărate cunoștințe în rândurile drojdiei societății care frecventează cărciumile londoneze. Femeile de moravuri ușoare, tratându-l ca pe un prieten, îi povesteau necazurile, greutățile și succesele din viața lor, iar trișorii, respectându-i lipsa de bani, îl pofteau la masă și îi împrumutau hârtii de cinci lire. Căzuse de nenumărate ori la examene, dar suporta această situație fără să se întristeze și se supunea cu o grație atât de fermecătoare cicălărilor părintești, încât tatălui, un doctor care avea cabinetul la Leeds, N-avea inima să se supere de-a binelea pe el. Nu mă descurc deloc cu cititul," zicea el vesel, dar, în schimb, nu mă pricep nici să muncesc." Viața era mult prea veselă, dar era limpede că după ce va fi depășit exuberanța tinereții și după ce își va fi luat în sfârșit diploma, urma să aibă un succes imens cu clientela. Avea să-și vindece pacienții pur și simplu prin farmecul său personal." Filip îl idolatriza așa cum făcuse și la școală cu băieții care erau înalți, binefăcuți și înzestrați cu o fire optimistă. Până la însănătoșirea lui se împrietenise deja la cataramă cu Griffith și ceea ce îi dădea o imensă satisfacție lui Filip era faptul că lui Griffith părea să-i placă să stea în camera de zi a lui Filip, irosindu-i timpul acestuia cu flecărea lui amuzantă și fumând țigară după țigară. Uneori Filip îl lua și pe el la cărciuma de lângă Regen Street. Hayward îl găsi cam stupid, dar Lawson îi cu farmecul și se arătea doritor să-i facă portretul. Cu părul lui Creț, cu ochii albaștri și cu pielea albă, avea o înfățișare pitorească. Adeseori discutau lucruri despre care Griffiths habar n-avea. Și atunci rămânea tăcut cu un zâmbet simpatic pe fața lui frumoasă, simțind pe bună dreptate că prezența lui constituie o contribuție suficientă la distracția celor de față. Când descoperi că McAllister e curtier la bursă, se arătă doritor să afle ponturi de la el. era acesta cu zâmbetul său grav îi povesti de câte ori ar fi putut să câștige o avere dacă ar fi cumpărat anumite acțiuni. Lui Filip îi lăsă gura apă pentru că, bac cu una, ba cu alta, izbutea să cheltuiască mai mult decât se așteptase și i-ar fi convenit foarte bine să câștige ceva bani prin metoda ușoară pe care o sugera McAllister. Când o să mai aud de vreun pont cu adevărat sigur, am să vă informez," zise agentul de bursă. Uneori se întâmplă să se ivească ceva. Totul e să știi să aștepți momentul potrivit." Filip nu putea să-și stăpânească gândul că ar fi o mare bucurie să câștige 50 de lire ca să-i poată cumpăra în orei blănurile de care avea atâta nevoie pentru iarnă. Se uită prin vitrinele de pe Regent Street și alese lucrurile pe care le-ar fi putut cumpărea cu acești bani. În ora hmerita orice. Îl făcuse foarte fericit.